A VARTISZT-től az Oscar-t és megpróbáltuk uh, megtalálni YouTube-on a legkülönbözőbb helyeken, de sehol se találtuk meg. Amikor pedig nem beszélek, és csak kép van, akkor nincs hang. Ez a helyzet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, nincs két egyforma műsor. Így aztán, amikor azt mondják, hogy nincsen hang és én előkapom Galambos Ádámot és lekapom a tíz körméről, akkor valójában azt mondja, hogy azért nincs hang, mert én nem beszélek. De hiszen szerdán majd meghallgatják, meghallgathatják és megnézhetik, hogyha van hozzá kedvük a mondás szülőatját, hogy egy műsor zenéből, szüvegből és csöndből áll, leszámítva egy tévéműsor, ahol lehet látni, azt is lehet látni, hogy hallgatok, ennek következtében nincsen hang. Ez így természetes. Még akkor is, hogy el vannak szokva tőle, fogalmam sincs, hogy honnan van. Hagyunk, most már nem érdekes. Á, ennyi ideig kísérleteztünk, az én hibám, hogy ott hagytam a CD-t, holnap pedig már nem aktuális. Albert györgy, ebben az évben nem szerepel. Egyébként is azt mondtam volna, hogy furcsa dolog az Oscar átadó, amikor az ember nem jár moziba. Azon filmek oszkárdiával, amelyekhez hozzá se juthattam volna, vagy legfeljebb Netflix-en, vagy tudom is én micsodán. A pirulában beszedett sok csokközöm. Mutatnám, hogy döccenivel indult a műsor, de nem igaz. Ez már maga a műsor, akár csak amikor a panaszbizottság megítélte, és megkérdezte, hogy ez már a Ez már a műsore. Hiába írja, kedves Seplénye, egy zenese volt, van olyan se zene, se szöveg, kép, ennyi. Van úgy, hogy az ember hallgat és a cédése működik, mert hogy nem kapcsolja be az embert. Kedves Seplénye, az a helyzet, hogy ön hozzá van szokva bizonyos sztenderdekhez, és ezekhez a sztenderdekhez a Kejfe Jancsi időnként nem köti magát. Így aztán, amikor például valamilyen teniszmeccsen éppen a játékosok nincsenek a pályán és nem ütik azt a labdát, attól még teniszmeccs van, csak éppen nem játszanak a játékosok. De Isten ments, hogy ezt kioktatólag mondjam. Miért nincsen rajta az Oscar a Youtube-on, nem tudom. Egy előnye van, letiltani se tudjuk. Ma 2021. április 26 odik a hétfő van Ervin és Alda napja. Ha apám tartotta volna a névnapját, akkor ma tartotta volna, de nem tartotta. Semmilyen riportalannyal nem készültem a mai napra. Vagy önökkel beszélgetek, vagy magamban morfondírozom, vagy zeneszól, vagy csönd van ezek az opciók. 4 és 6 fok között van a hőmérséklet süt a nap. Biztos van, ahol 3 és van, ahol 7. Nincs nagy meleg, és napközben sem lesz nagy meleg. Állítólag csütörtöktől lesz felmelegedés. Holnap lesz az értekezlet a Kejfejancsi nyitás című műsor kapcsán. Ez a nyitás című műsor, ez akár már május harmadikán is kezdhet nem lenne idegen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elmondhatom, mit Persze, na na! 2021. április 19-én megkaptam az első védőoltásomat. Bár én pillanatra nem figyeltem még egyszer, mi a dátum? 2021. április 19, tehát egy hete, uh -huh. uh -huh. szombat óta covid fekszem, tehát uh, megkaptam az oltást, nagy valószínűség szerint covidosan uh -huh. uh, kaphattam meg, amiről ugye nem volt tudomásom. Azt szerettem volna öntök kérdezni, hogy a héten beszélgete valaki, de nagyon nagyobb érdekel a dolog, hogy uh, amikor sorbálunk az oltásra, mérik a vérnyomást, testőmérsékletet, stb. stb. stb. Nem lenne egy normális országban az jó, ha gyors tesszel megnéznénk azokat az embereket, akiket beoltunk. És most én ennek a véti iszom, annyi a szerencse, hogy nyilván a oltásnak köszönhetően nem olyan súlya, csak egyelőre a tünetek. Mondjuk ízjelés az megvan, szaglás az nincs. nagyfokú levertség, ö, fáradékonyság nem kívánom senkinek egyébként. Én egy kis faluban élek, ahol azt gondoltam én naívan. Nem azt, hogy nem törjük be a vírus, hanem hogy kockázata az nagyon csekély. Nem jártam már Debrecenbe dolgozni, tehát 6-7 hónapja vitaminokat szedtem. az képest a Hány éves? nem akartam. 44 Valójában én mindenféleképpen fogok keresni önnek egy válaszadót, nem lehet egy ilyen kérés erről kitérni, ez most nem az udvariasság, ez egész egyszerűen a helyzetből fakad, azt kérdezem, hogy ott, ahol ön él? ott egyébként szűkabb, tágabb környezetében beleértve a telefont, ami messzire tudja röpíteni. Ezt a kérdést rajtam kívül feltette bárkinek, vagy fel fogja eltenni? Mondván, hogy a környezetében van-e olyan, akitől ez megkérdezhető, függetle attól, hogy némileg eső után köpönyeg a helyzet. Feltettem a körzeti orvosnak, aki Semmit sem mondott, feltettem azt a, feltettem bárj, azt a kérdést. Várja, mit mondott? Hát valamit csak mondott, vonogatta a vállát, vagy mit csinált? Azt mondta, hogy önnek igaza van a kapcsán, de hát ez az enszer most így működik, ezt el kell viselni. És ö, azt a kérdést is feltettem, hogy ugye megkaptam az elsőt, uh -huh. és valaki teljes bizonyosságban mondja meg nekem azt, hogy máris 24 ként kellene mennem a másodikra, de ugye nyilván ez elmarad. Hogy ezt vajon nyilván tartják-e, valaki ezt nézi -e, figyelnek-e oda, hogy esetleg majd... Milyen típusú vakcinát kapott? Pfizer. Vártam, másikus elényszer hisz, hogy jó kívánok, akarja -e a kínai vagy az orosz, én közöltem, hogy szeretnék várni a uh -huh. Pfizer-re. Csak akkor gondoltam, hogy a király uh, háttérbes szorít, vagy sorol. Uh, nyilván... <gül> a milyen király? Hát, az a miniszterelnök úr egy kis csapata. Hogy azt gondolja, hogy ha ön nem fogadja el a kínait, akkor a miniszterelnök személyesen önt a sorban hátjú sorolja? de... Vagy hogy a miniszterelnök a rendszer működtet rád. egy rendszert, amely önt bünteti? Igen. Igen. Mindent látnak, mindent tudnak. Igen, igen. És mennyi, és mennyi volt títsa? a különbség a hogy ön azt mondta, hogy nem kéri, és aztán kiderült, hogy meg fogja kapni Pfizerből az elsőt egy Hát 6-7 körülbelül, tehát március elején 15-e előtt hívtak, ugye? A bizalmatlanság, nem tetszett a színe, a szabra, vagy, vagy a tájékozatlanság. Tehát a tájékozatlanság a kínai kapcsán, és a relatív tájékozottság a Pfizer kapcsán? Olvastam a, a tudósasszonynak az interjúit, nagyon sokat olvasok egyébként minden tekintetben, tehát más vakcinákról is. Mivel foglalkozik? De... Szociális munkás. Uh -huh. De megmondom őszintén, nem voltam tájékozott abban, hogy mi volna a helyes és mi nem. Sokáig úgy gondoltam, hogy nem fogom magam beoltatni. Egyáltalán. De miután én emberekkel foglalkozom, és szeretnék mondjuk ezeket az emberekkel programokat szervezni. Es, nyilvános eseményeket ö, szoktunk csinálni, ugye az a, a, a hozzánk forduló ö, személyeknek. Ezért úgy gondoltam, hogy a saját magam, meg az ő és egyáltalán, hogy a munkámat ellássam, ö, ezért kérem az okozást. Ha, hát most ha nem szette, kérte volna, akkor én nem kérte volna. Vártam volna még. De mi de? Hát nem tudom, hogy hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása. Bármint mi a vonatkozásban? Hogy ö, mennyien fogják megkapni, és ez valójában mit fog okozni a, a megbetekedésben, vagy ez visszaszoríthatja e vagy sem. Tehát, hogy na, nem tudom, olyan bizalmat nem tudom, ezt ennek megmondani. Nem, meg tudja jutóra. mondani, mert azért fogok tudni kérdezni. E, a, a, azért ez még működik. Azt kérdezem öntől, hogy létezik az, hogy ön az oltástól jobban félt, mint a covid -től? Létezik. És ez hogy az volt bennem, alapvető, Az volt bennem alapvetőleg, hogy én szeret, tehát tudtam, hogy nem fognak vírus beadni nekem, de hogy valamilyen szinten valamint kapok a vírusból, még ha az... Tehát most pont azt történt, hogy, hogy az, amitől féltem, az bekövetkezett. Tehát megkaptam a vírust, és most az oltást is beteg lettem. Tehát soha el nem gondoltam volna. Én ezt értem, és aztán végül hogyan győzte meg magát a munkája miatt, vagy hogyan? Munkám, munkám miatt, igen. Mert hogy olvastam, hogy ö, védettség igazolva nélkül nem lehet elmenni koncertre, nem lehet elmenni színházba, <köhö> majd ö, nem lehet elmenni nyaralni adott esetben. Tehát, hogy, hogy ezek mind arra összenőztek, hogy jó, hát akkor legyünk túl rajtam, mert hogy a munka után azért gondoltam, hogy nyáron elmennék a Balatonra, hogy tavaly is tettem. Szeretek moziba meg színházba járni, tehát hogy nyilván hogy ezek. Az információit, ami a járványal kapcsolatos, az honnan szedi össze? Csak internetről, mert hogy helyi rádiókat, hát közszolgálati rádiókat, tévéket nem nézek, 168-ról tele rádió ezekből tudom az információkat. Mit gondol, hogy mennyire tájékozott, ha ezt egyáltalán meg tudja ítélni? Hát, valószínűleg nem nagyon. Én hányadik vagyok a sorban, aki ez a kérdést intézte? A közlekúvos után utána második, azért, mert úgy gondoltam, hogy adjunk teret ennek a Dolognak, meg hogy ön nyilván utána fog járni nekem megnyugtatóan annak, hogy mit évő legyek, euh, hogyan cselekedjünk tovább. Hozzá tartozik a dologhoz, hogy velem együtt él a tesóm, aki április 7-én a kínait megkapta, ő is pozitív, de ő neki a tünetei azok enyhébbek, mint az enyémek. Valójában alapvetően mire kíváncsi, mert ugye az egyik az eső után köpönyeg, ugye az a kérdés, hogy lehetne elővigyázatosabbaknak lenniük az orvosoknak akkor, amikor beadják a vakcinát, és valamilyen módon kimutatni azt, hogy önfertőzött. A másik kérdés pedig az, hogy kapott -e egy dátumot, és hogy azt egyébként betartják-e, illetve ha nem tartják be, akkor hova fogják sorolni. Mi az igazi kérdés, vagy rosszul fogalmazta meg a kérdéseket is egyik se? Az a, ez mind a kettő foglalkoztat, illetve az, hogy amikor elrendelték most például a zárat nekünk tíz napra, mi saját magam kell férjem, úgy feloldjam, de hogy következő lépések... Bárjál, ilyenkor, ez hogy mi a, hogyan van ez a, ez a lezárás és felnyitás? Ez hogyan van ott, ahol ez, ez úgy van, hogy <kül> a jeleztem a házi orvosnál, hogy nem vagyok jól. A házi orvos abban, akkor... a, abban a községben él? Az... Nincs, nem, nem, nem. Igen, csak átjár, mert itt a házi orvos. Itt Nincs házi orvos, Hétfőn, szerdán pénteken van házi orvos, kedden csütörtökön három óráig át lehet hívni, három órától reggel hétig utána ügyelet van. És Ez egy ön felkereste, falu. vagy önt, bocsánat, milyen falu? Délbékési kis kiskelepülés, uh -huh. gondiratosnak hívják. <kül> nem kerestem fel, itt nem lehet menni az orvoshoz. Itt telefon ö, orvos van, Felhívtam az asszisz, elmondtam neki, hogy hétfőn meg ő, tudták, hogy hétfőn megkaptam az oltást, tehát a az önkormányzat az ez a oltópontra a kisztól házára. Tehát felhívtam, csütörtökön, hogy hét óta egyébként az oltás tartását követően már aludtam, tehát sem voltam, ami de azt gondoltam, hogy ez a mellékhatása az oltásnak. Uh -huh. Tehát csütörtökön délután, felhívtam a körzetorvos asszisztencét, aki minden nap nem van itt a rendelőbe. Ha önnek azonnal körzeti orvosra volna szüksége, akkor mit kéne csinálni a mentőt leszállítva, Vagy a mentő maradott? Nem, tehát hogyha ha napközben, hétfőn szerdán és pénteken 11 és 1 között itt van személyesen, a többi időben minden hétköznap 7 és 3 óra között áthívható uh -huh. autóval. A 3 órát követően pedig Mezőkovás házáról uh -huh. látja látja a térkéget. A pedig ügyeleti rendszer van. Értem. Tehát csütörtökön felhívtam, Igen. elmondtam, hogy mik a tünetek. Azt mondta, hogy értekezni fog a doktorúrral, ez történt meg pénteken reggel. Uh -huh. És akkor ők megkérték testet, akik pénteken féltek, akkor felhívtak, és megkérdezték, hogy el tudok-e menni, mert Békés Csabára, a testpontra teszteltek. És ha mondtam neki, hogy kis településen lakom a busz közlekedés nem jó? Másrészt én nem látok, ami attól a szempontból nem érdekes. De mondom, nem szeretnék elmenni, mert nem gondolnám... Beszéljünk hogy... magyarul önvak. Igen. Igen, igen, igen. igen, Tehát nem látok, mondom, én szeretném, hogyha tesz, autó eljönne. Jó, rendben, valamint holnap megyünk. Mondom, hogy hát mikor úgy nagyjából, ezt lehetne le tudni, mert ugye nem szabad se enni, se inni. Hát ő azt nem tudja megmondani, hogy reggel 8 este 8-ig pármikor jöhetnek, Érkezni fognak, majd szólnak. Sombaton meg is jöttek negyed tízkor. Megálltak itt a házunk mellett az utcába, beálltak az ut utcába, mert egy házban lakunk. Igen. De kiabáltak, hogy jöttek és Ki kellett menni az utcára. Igen. Az autónál, fin nyílt területen megcsinálta a gyors teszet. Az a protokoll most már, hogy ha gyors teszt pozitív, akkor a másik PCR-tesztet már nem csinálnak. Uh -huh. Ekkor. Na most nekem az pillanatok alatt pozitív, tehát a 8 perc után, tehát őnek ilyen enyhébet állapított meg, és akkor ők adnak egy csomó papírt, elmennek, mondták, hogy ezt majd lyuktassam el a házi orvoshoz, és ennyi, meg majd fel fognak hívni a népegészségügyi szolgálattól ö, valamikor. Ez tegnap megtörtént, délben, felhívtak, elmondták nekem, hogy a Tüneteimet mikortól éreztem, mondtam, hogy hát igazából már 19-én, inkább mondom kedden 20 án voltam nagyon rosszul. Na most a zár alá helyezés a 2021 április 2. napjával kezdődik, mint tudja ma Magyarországon 10 napa a zár. Tehát én ettől a naptól kezdve az járványügyi záralat, ami azt én nem hagyhatom el a lakhelyemet, és biztosítom van minden feltétel annak érdekében, hogy én a Covid-ból kigyógyuljak, stb. stb. Ez egy standard szöveg. Ö, Benne van, hogy ezt a zárt a határozatra való hivatkozásval én kérhetem ennek a záratnak a feloldását. Engem 20. ától tettek zárra lá, a tesómat a 22-től, ahogy én is kiszámoltam, azt jelenti, hogy 30-án érez nekem véget, és akkor én kérdeztem a hölgy aki felhívott, hogy nem már, de. Testvére, másodikáig van záralat, én harmincadikáig vagyok záralat, én akkor már mehetek el szabadon ki a, a faluba és mindenkivel találkoztatom, miközben lehet, hogy még covidos vagyok, már. egyáltalán. Tehát, hogy ez hogy, hogy működik? Hát ez így van, én kérjem a zárlat feloldását, vagy utána a körzeti orvostok kérjek tesztelési lehetőséget, hiszen csak negatív tesztel mehetek dolgozni, ugye? Már csak abból kifolyam is, hogy emberekkel foglalkozunk, de hogy ez, ennek ez a rendszeris módéja. De akkor nem saját magát fogja felszabadítani a zárlat alól. Hanem hát, ha fogja... kérem, akkor felszabadítanak. Igen, na, de ezek szerint, hogyha ön elhagyja a karantént, akkor önmagától teszi ezt, és nem azért, mert felszabadították, tehát nem önhatalmulag történik ennek a megszüntetése, nem. Nem. Nem. hanem hát egy újabb nem tesz. Igen igen, igen, igen. Kérnem kell. És ki gondoskodik most önökről? Hát ez... Hát egyrészt a szomszédok más másrészt a boltosnak az ember telefonál ilyenkor, és akkor autóban elhoz, amit kell. És akkor lerakja ö, az ajtó elő? Lerakja az ajtó elé, és akkor, amikor majd mikor a járványúdi korlátozás megszűnik, akkor ö, lehet ugye, mondjuk például ilyen bagot dolgok, de például akkor lehet a boltba majd fizetni. Ugye már jelenleg nem két tehát nincs. Nem adhatom oda a bankkártyámat, se igazából meg első veti. Tehát ö, így. Így működik. Bizán, lapon, mi a lapon? Így, Bizalmia, hát kénytelen, igen. Köszön. Hát én ki tudnám fizetni, csak azt mondta, hogy ugye a bankárt nem viszi el, mert ne érintkezzünk, de annyiból a helyzet, hogy a pénz nyilván az, ilyen És alapkező. a pénzt mi nem fogadja a készpénzt? E, azt mondta, hogy ő azt mondta, hogy a pénz az vírusholdozó, ő nem kockáztatnak. Tehát nem, azt mondta, hogy majd ha zár hogy akkor rendezzük. És mennyibe tartozik már neki? Megmondjam, hogy neki foggal van sincs. <hállt> Nem foglalkoztam ezzel kérdéssel, nem, nem tudom. Lelke, a testére? Igen. Annyira? annyira lesújtott lelkinek ez az egész, hogy ezt nem tudom ennek elmondani. Alapvetően mi sújtottad? A kiszolgáltatottság? Hogy a frác kunyhóba így. De ez most a rendszerhibája, az önhibája, ezt most az, az Isten Az én mér... hibám, hogy ilyen tök voltam. Hogy? Hogy annyi ettem le, hogy ilyen buta ostoba De voltam, hogy csináltam nem csináltattam tesztet. Nem milyen tesztet csináltatott volna? Hiszen lehetséges, hogyha egy gyors tesztet csinál, az nem mutatja ki. Nem az... csinált, nem tudom. El kellett volna mennem egy... Komolyan mondom, el kellett volna mennem egy vér... vérből csinált. Csak az sajnáltam rá 20.000 forintomat. Tehát... Én nem mondhatom azt, hogy rosszul cselekedett, de én azt gondolom, hogy nem cselekedett. Tehát azt az, az nem mondhatom, hogy jól cselekedett, de azt sem mondanám, hogy rosszul cselekedett. Szerintem ön úgy járt el, ahogy egy normális ember egy átlagos szituációban, de ez most nem ön, ez én is ugyanilyen vagyok, ahogy egy ilyen szituációban eljár. Tehát az a fajta túlbiztosítottság, vagy ha tetszik, nem túlbiztosítottság, hanem egyszerű biztosítottság, amit ön szeretett volna elérni, Eh, az mondhatnám, de most ebben a formában se igaz. Az az anyamékben volt utoljára, de most ez se igaz, hiszen Covid idején az anyamése olyan biztonságos, mint korábban volt. Magyarul még mielőtt itt viccelődnék, nem ez volt a szándékom. Semmit se csinált, szerintem rosszul. Eh, én közben kerestem valakit, nincs, de a hét folyamán mindenféleképpen ki fogom találni, hogy válasz szülessen a kérdésére. Nagyon szépen köszönöm, figyelni fogom a műsort. Ha esetleg van valami kérdés még, akkor. Nyugodtan, bármikor. Nagyon szépen köszönöm, és sajnálom az apropót. Hát, mégis, én. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ma nem működöm tökéletesen, sosem működöm tökéletesen. Ezt akartam. Once there was a skier got into a neck 09 111 168 Jó reggelt! Jó Fiala János! A Youtube-ot nézem. Uh -huh. Tomi vagyok, Tatabányáró. Jó reggelt. Hát Én is reggittáltam, nem hívtam anyukámat, hogy mikor be magam, mert nem félek a tűtőt, csak a zini. Üssük meg a normál zenei hangot. Öllök, hogy hívod. Miről fogunk beszélgetni? Már tudom, hogy tatabányáról hív, de többit nem értettem. Tehát én belátom az én fülem, tehát lassan nagyot hallok bizonyára, de valahogy nem álltak össze a mondatok, de lehet, hogy nem az én hibám. Elmondja még egyszer azt, amit elmondott, nem kell, hogy szó szerint, mert az ember ritkán szokta magát ja. szó szerint idézni, de valahogy nem állt össze az, amit mondott. Az, hogy én, én is elgittettem, hogy beoltassam magam. Jól, jól tette. Hány éves? 26 vagyok most, Szentemberegy, akkor van, 27 leszett. És miért várt mostanáig? Hát ne. Tüli mutkó kaptam meg, apukám is. Ha vakcinát kaptak aztán. És ez meggyőzte őt arról, hogy akkor ön is regisztrál? Igen, én nem félek a tűzőt, csak a tesó, az én. Tudja. az ön testvére fél a tűztől. Melyik tűztől a sok közül? Hát a tűz. A tűtől, mondom, hogy ott hallok, igen, egyre jobb, igen, én egy zívet, hogy mindjárt hozzáraktam, és a, a testvére hány éves? Ú, 35. És akkor ön, hogy regisztrált most, akkor ő is fog regisztrálni? Hát ő nem, csak a telefonhívást, tehát tűn, nyit, nyit, nyit, hívják, hogy mehetünk, tudja, már Mármint, hogy mehetünk, ön és még ki? Anyukám. Hány fő a család? Hatam vagyunk, mamma, Zsolt is itt van. És közülük hány van beoltva? Hát, majd nem lesz, mert az tőle, idős azt mondja, hogy beteg, tőle. kap saját szünetszíót. Az mely nem akarja. Ti ott a tatabányán mivel foglalkoztok? Hát, várj, -e, mivel foglalkozunk a tabány. Mi a, mi a munka? Tehát, hogyha nincsen Covid, és ki lehet menni csak úgy az utcára, akkor mivel keresed a kenyeredet? Csak hát letegeztél, és gondoltam, akkor már én is tegeződöm, de visszaállhatok a magázódásra, nem hiszem, hogy ezen múlna. Igen? Hát, például kint a van kertünk sikoljon, az lózunk, melózunk. Kint. De mit? Hát sok falemet összehúzom, aztán hátra viszem a komposztra eltüzelni. És hányan laktok együtt? Vagy amit most felsoroltál, ti egy lakásban laktok? Igen, jó. Ja. És ja. hányan dolgoztok a hatból? Hát a tündi csak, mert a tarjánban jár dolgozni. És a, és a többiek, azok mit csinálnak? Na, azok, azok itt vannak a lakásban. A, a paszpamionozott, az azt tudom. Csak az is már a bajta. Ja. A spanyolul tanul? Ez mi az nem, az nem. De ki tanul spanyolul? Ha senki. Akkor már megint mit értettem félre? Kamionozott apukám. Kamionozott? Aha, hát nézd, nekem ez így megy, te azt mondod, kamionozott. Én ezt úgy értem, hogy spanyolul tanult, tehát egész jól elbeszélgettünk. A... Jani, majd tudom hogy tudom on hallgatni, ha Persze, Persze, ha csak ez Jó. volt az egyetlen vágyad, akkor ez már sikerülni fog, a galambos Jó. Ádám gondoskodni fog arról, hogy a mi beszélgetése meg legyen örökítve. 061-911-168 hogy ez az... Mm, ez megvan-e, nem koncertverzióban. Ijájá. Én úgy értettem a spanyol Hogy lehet, azt úgy értem a spanyolotan, hogyha valaki azt mondja, hogy kamiont vezet? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, fialak! Na, mi a helyzet izrael -el? Hát, kérem... Mi szól tétlen. hozzá, hogy már megismerem a hangját? Fantasztikus! Nem köszönöm, hallok jól, köszönöm. tehát a kamiont vezet, azt úgy értem, hogy spanyolul tanul, de megismerem, hogy ki beszél. Igen, köszönöm szépen. Szóval? Hát, tudja, én nagyon gondolkoztam azon, hogy segítsen, mi ez ebből, ami magát érdekli. Két folyamat van. Ugye az egyik folyamat az, hogy engedélyezzék a bejutásomat. A másik folyamat az, hogy a immunvédettségemet a vírus ellen biztosítsam. Ez ugye két külön ö, eljárás volt, az egyik, ami a, a követségen folyt, folyt, ez szerencsésen lezárult, a másik az, ami az egészségügyünkkel folyt, ami sajnos eredménytelen lett. Tehát így a pillanatnyi lelkiállapotom egyszer az hihetetlen öröm, hogy végre 14, év után lát, vagy 14 hónap után ismét láthatom a páromat, aki nagyon, nagyon vár. A másik a tudat hogy ott kellene már lennem mellette, mert ugye lebetegedett. A harmadik pedig a szorongás, hogy biztos, hogy szabad emelnem, mennem, biztos, hogy nem leszek-e ott beteg, és biztos, hogy nem viszek-e rá bajt. Jó, Tehát eh, ez... azért ezeket eh, vegyük egyenként. Tehát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy önt fogadják abban a státuszban, amiben most van. Ez igaz? Pontosan. Igen. Mi az ön státusza most? Hát az, hogy oltott vagyok. Van oltási igazolványon. Mivel van oltva? <coughs> Kínaiban. Egyszer, kétszer? háromszor, kétszer, négyszer? Kétszer. kétszer másodszor kétszer mikor volt utoljára? Ő, április 6-án. Április 6-án. Igen, csináltatam ellenanyagfesztet. 5,3 az eredményem, ami úgy szól, hogy 1-től 150-ig pozitív, 1-től 10-ig gyengén védett, 10-től 30-ig közepesen védett, 30-tól 150-ig erős Ez milyen jellegű mérés volt? Hát vérből vették, nem tudom, nincs ráírva a, a mérés meghatározása, csak az volt, hogy Covid-antites eh, vizsgálat nem is ez valami neutrológiai. Micsoda vizsgálat, és akkor meg voltak az eredmények. És 5,3 a vélettségi szinten. Ezek Adott esetben saját hogy... maga megnyugtatására, vagy másokból elmenne még egyszer? Hová? ha mi is akarok még egyszer, hogy nézzék meg még egyszer, mert mondták, hogy ez lehet még több. Keressek önnek ma... laboratóriumot, vagy ne keressek? Hát nagyon szépen megköszönöm. Nem csak ilyen laboratórium, nem csak erre lenne szükségem, hanem ugye arra is, hogy 72 órás, 72 órás PCR-tesztet kell vigyek. Jó, az is egy, egy pillanat, egy pillanat az, hogy, mert kedden repülök, hétfőn kell megkapjam a PCR-tesztet, tehát ez azt jelenti, hogy nekem legkésőbb szombaton le kell, hogy vegyék, vagy vasárnak. Aki, van. Hogy ki dolgozik ezen a napon, tehát ez is Jó, én azt, azt kérdezem, hogy anélkői neveket mondanánk, meg cégeket, igen. önnek megvan az az e-mailje, eh, ahol ön válaszolt önnek az a doktor, akivel én hoztam Persze, össze. Meg, meg, igen, akkor igen, arra igen. kérem, hogy amikor lerakjuk majd a telefont, akkor azon mód írja, írja neki egy nem túl hosszú e-mailt, amiben megírja, hogy önnek mire lenne szüksége, és szerintem ő, illetve a csapat a rendelkezésre áll, és szerintem ebbe bele fog férni a hétvége is. Természetesen nem nyilatkozhatok a helyében, de én azt gondolom, hogy ez a része ez meg lesz oldva, vagy mi lesz az eredmény, Az természetesen nem tudom karantálni vagy szavatolni, de ezt a részét szerintem meg fogja tudni oldani. Szerintem önök között akkor nem volt telefonkapcsolat, csak e-mail kapcsolat. Legyen szíves, írja meg a telefonszámát. Egy olyan ritka becsület. Rend, rendben van, akkor én arra kérem, uh, akkor abban sem vagyok biztos, akkor szerintem. Uh, Írjön egy e-mailt beleértve, hogy egy fél óra múlva, ha megengedi, akkor föl fogja hívni telefonon, egy meglehetősen elfoglalt emberről van szó, de én amióta ismerem, még soha senkit nem hagyott az útszélén, most semmilyen politikai félrehallással, úgyhogy szerintem ezt tegye meg, és ez a dolog megnyugtatóan fog végződni, már mennyire ez megnyugtató tud lenni. Keddel röpülne? Igen, igen, igen. Tehát holnaphoz egy hétre? Igen, Mivel? Pontoság. Ő vizérel. Uh, maga a repülőtársaság mit kívánt öntől azon kívül, hogy fizesse ki a repülőéget Nekem nem írtak semmit, hogy bármit kívánnak. Tehát nem, nem. Ki... Az izraeli társaság azt ír, igen. az egy is listát küldött. Az izraeli egy... légitársaság az hol jön a képbe? Hát ők fognak fogadni. Az a repülő, az, az, az, az, az a Bengurion feltehetően, ugye? Igen, Jó, de igen, most, igen. most az a repülőtér, most én a repülő. Uh, Ferihet, kíván-e öntől bármit, vagy Liszt Ferenc? El még nem értek sem. Még nem mondták igaz, hogy még el rá se kérdeztem, mert ugye ideig péntek van. Nem hiszem, hogy erre rá kéne kérdezni ezt. Elvileg, ugye, amikor ön a repülőjegyet veszi, akkor egy ilyen ablaknak fel kéne ugrania. Én csak feltételezem. Ezeket a kérdéseket egyébként mind felteti a doktor szerintem ő ezügyben. Kevés tájékozottabb emberrel találkoztam az elmúlt időben, de ezek szerint ezt vagy nem tudja, vagy jelen pillanatban úgy tűnik, mintha egyébként ön a vizerre úgy szállhatna föl, hogy ezeket a papírokat majd ott kérik el, és amennyiben ön ezekkel nem rendelkezik, akkor visszafordítják. De most ott tartunk, hogy megérkezik a Ben ra kifizette a repülőjegyét. Mennyi időre megy? Hát 30 nap maximum engedélyeztek. És, és a belépési engedélyen... Még nem tartunk ott. Már megvan a visszajegye is. kellett okay. Ez a folyamat részei voltak. Rendben van. Ott előtte. se ott sem volt fel... <coughs> feltétel sem sem. Nem. nem Oké, okay. rendben van. Mit kértek a Ben Gurionon? Milyen legyen önnek? Hát legyen egy 24 órás... Tesztem, vagy igen. 72 órás igen tesztem, Lesz. legyen egy. Igen, hát ezt meg kell Les igen. igen. Legyen egy karanténnyilatkozatom, hogy fogad be, és hol meg. Feltetben az is megvan. Napot, az is megvan, azt is Magyarul, hogy ön egyébként függetlenül attól, hogy mit mond uh, a tesztje, akkor is 14 napi karanténban kell lennie, valtossá, ha esik, valtossá. ha fúj. Pontosan, uh -huh. pontosan. Hát akkor legalább Egy nem lesz gondjuk. Napra... Tehát akkor 14 napon keresztül foghatják egymás kezét, igen? Pontosan, pontosan. Igen. igen. igen? És 10 nap kibáthat. Tehát 10 napra megrövidíthető, ha ott is csütelen csinálunk. Hát gondolom ez nem lesz probléma. Ez, ez, ez, ez, ez akkor ez le lesz rövidítve. Hú, ö, azt kérdezem, hogy ö, milyen mi van olyan, ami az ön fejében gondot okozhat, az, hogy ön egyébként oda mit hordoz be magával, az amiatt van, hogy az eredménye az első laborvizsgálatnak nem volt az ön számára kielégítő, és akkor ebből mindjárt a következtetésre jutott, hogy maga ott egy potenciális vírus hordozófészek lesz? Nem, én attól féltem, hogy. hogy a, ugye a repülőúton elég sokan vagyunk maguk a repülőgépen hogy én ott megfertőződhetek, ha nem vagyok kellően védett. Mm. És én úgy értem, hogy nem vagyok kellően. Értem, nézze, a kellően bédett, elvileg Értem, értem. Figyeljen, sok hasonlóság van kettőnk között. Én amondó vagyok, hogy azért, ha már el fog menni, tehát ha eldöntötte, akkor azért legyen benne az, hogy ha elmegy, akkor elmegy. Tehát akkor az, hogy az első izraeli tetőről az ön fejére esik egy cserép, vagy sem, ez most ne foglalkoztassa. Lehet, hogy fog, és akkor kampec, és akkor az egész megoldódott. De most ne foglalkoztassa ez az izraeli cserép, és ne foglalkoztassa az, hogy mi van a repülőgépen, mert én értem, és én tőlem nem áll távol ez a gondolkodás, de így most áról bére nem jut el nem, hogy telafífak. Igen. igen, igen. Mi, mi az, ami még foglalkoztatja? Hát, ez, hát az öröm, hát természetesen okay. találkozom, hát az előkészület az foctu volt. A, az a, ez a küzdelem, hogy megkapjam az beutazást, és hogy elfogadják, hogy. Egy 25 éves evidenciát, hogy mi együtt élünk, ez eléggé megalázó volt. Annyi mindent kellett bizonygatnom, hogy már az égén felkészítettem, de hát a, a, a, a, az égveli szövetségnek. Először kértek, ugye, hogy nem elég, ugye 14 hónapja nem vagyunk együtt. Hogy tudom bizonyítani 14 hónap alatt, hogy mi mégis együtt élünk? Ugye? Tehát, hogy ez egy élő kapcsolat hogy kérjek banki vonatot. Oké, hát banki vonat nincs, nem utalgatunk mi egymásnak miért utalnánk, de elkértem a banktól azt a meghatalmazás igazolását, hogy én a meghatalmazottja vagyok a bank számlájának. Ezt gondoltam, hogy ez elég nyomós indok, ugye, hogy összetartozunk, de mivel ez már április 14-i keltezés volt, ezt nem fogadták el, mert azt mondták, hogy ez csak április 14-étől érvényes. Akkor kérni egy másik igazolás, hogy mióta tart ez a meghatalmazás. Ezt már én nem kérdez kérhettem, mert én ne meghatalmazott nem kérheti, csak a párom kérhette. Akkor ő betelefonált, megkérte, hogy adják két, megint három nap. Akkor kiadták, hogy évtizedek óta megvan a meghatalmazás, kész, beadtam. Hát ez még mindig nem bizonyítja a napi kapcsolatunkat. Mivel tudjuk bizonyítani? Hát az Kácsival. Minden nap Skype-ként beszélünk, ugye hát erről majd azért egy pár maga is ismer. Hát meg láttam is, igen. Igen, igen, és. Már a, a népség és kép katonaság nem tudja, hogy mi találkoztunk, igen. de most igen. elárultam, igen. de igen. a többi az igen. ránk tartozik, igen. És ugye a fiam kimásolta a gépről a fotóval a napi Skype-i jelentéseket. Elküldtük, az nem jó, mert nem a neven van a Skype, hanem egy álnevet használ, valami játéknevet használok Skype-nétként. Akkor átírtuk a nevet, akkor elküldte azt, és ugye ez, ez rengeteg munka, hát gondoljon bele, ennyi képet, két hónapot csinált meg, az 60 darab fotó. Elküldtük 60 darab fotót, most már jó. Szóval így és ehhez hasonló történetek voltak, amik azért nagyon-nagyon, Rossz érzést kell Ugye Nem bennem, mindenki nem, tudja, hogy... mert mi már új beszélgetünk, mint hogyha ezer éve is mennénk egymást, sőt, annál is jobban, hiszen egyáltalán egyáltal nem tisztáztuk azt, hogy mik az előzmények. Ugye ön egy már húsz éves elmúlt hölgy, akinek van egy harmincon elmúlt szerelme, aki Izraelben él. Önök volt. hol távkapcsolatban, hol nem, táv, hol nem távkapcsolatban élnek, de a Covid-ból adódóan ebből most egy távkapcsolat lett és ön meg van fosztva a 30 plusz szerelmétől. A 30 plusz szerelme az egészségi állapot okán most nem tud ugrándozni, és nem tud idejönni, ön menne oda, de a mesebeli király a legkülönböző feltételeket szabja, mint amiről ön most már előadást tartott, és a korábbi beszélgetésekben is előadást tartott, és tulajdonképpen most éppen ott tartunk a 120. próba után, aminek ön eleget tett, hogy a király azt mondja, hogy na jó van lányom, akkor lehet, hogy találkozhatsz a vőlegényeddel. A szó igen. Izé, képletes értelmében. Igen, igen. igen. Hát itt tartunk. Igen. Jó, rendben van. Akkor én arra kérném, hogy akkor most, ha lerakja a telefont, akkor azonnal írjon egy e-mailt, írjon előtt egy SMS-t, hogy ön szeretne erre egy relatív gyors választ, illetőleg, hogy a szóbeli tájékoztatást is kaphatna, akkor azt megköszönné. Én csak akkor lépnék ebbe a folyamatba, hogyha valami elakad. De ha elakad, akkor hívjon fel. tehát akkor ne legyen rest. Jó, jó, köszönöm. Ne ezen köszönöm, múljon, de szerintem és... nem ezen fog múlni, és akkor a héten még beszélünk, és a Szent Iványi meg majd segít önnek abban, elmondja nekem én, jó. meg majd önnek, hogy akkor Izraelből ön hogyan tudja felvenni jó. velem a kapcsolatot. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. egyelőre ne köszönjön semmit se, és hogyha végén minden sikerül, akkor se köszönje. Viszont hallásra. Viszont there was his got into an accident and said that it was from when the cousins smashed so hard mm -hmm. Once there was this girl who Wooden girls in the change room with. You were good jó reggel kívánok! Örülök, hogy a hölgy megint telefonált. Múlt héten jutott eszembe, hogy mi lehet a hölgyel. Annyira kétségbejtők volt a múltkori telefonja, és most olyan jó volt hallani a hangját, hogy valamire megnyugodott. Örülök, hogy telefonált. Én tartottam vele a kapcsolatot, mi találkoztunk is. Hát örülök neki, hogy hogy hogy, hogy én el ehhez az egész dologhoz. De az egész történet, ugye, hogy hónapok óta hallgatom, megrázó volt, és most örülök, hogy jól értem Még nem tartunk ott, hát ugye itt most a hát finishben jó, van, hát... tehát azért ez itt most a legizgalmasabb rész, hiszen az ember eh, közel a célhoz a legizgatottabb, hogy egyébként bekövetkezik-e vele az, amit hőn szeretne. Hát remékejtünk benne. Meséljek önnek valamit, vagy nem meséljek? Meséljen. Hajdanán, Danán még az Óperenciás tengeren is túl volt, egy műsorvezető fiala Jánosnak hívták, és volt egy Kejfej Jancsi című műsor, ez talán másfél éve lehetett, talán, de lehet, hogy kettő. És betelefonált egy idős ember, aki azt mesélte 70 fölötti, hogy van neki egy testvére, aki nem találta a helyét, és aki gondoskodni akart róla, aki aztán beteg volt, nem beszél semmilyen nyelvet, és fogta magát, és elment Kanadába, hogy ott ápoljon egy még nála is idősebb embert, mindenféle egészségügyi, és mindenféle nyelvtudás nélkül, kise se nagyon mozdul a lakásból, nem is nagyon ismerős Kanadában, nem ismeri a nagyváros, nem beszi a nyelvet, ott van ezzel az emberrel, aki valamiért elvállalta azt, tehát vállalta azt, hogy ő fogja majd ápolni, talán ez elhangzott akkor, azóta már elfelejtettem, Uh, és hogy ő mennyire büszke. Ez volt, a, ez volt az, ami végképpen az embert levette a lábáról, hogy ez a testvér elmesélte, hogy őt mennyire leveszi a lábáról az, hogy az ötse bátja, megfelelő rész aláhúzandó, ezen körülmények között fogta magát és nem csupán kalandvágyásból, hanem felelősségvágyból és egyebek elment Kanadába. És akkor volt B. István, aki felhívott engem, mint filmproducer, hogy nem lehetne ebből egy filmet csinálni, de nem találtuk meg a nyomát ennek a beszélgetésnek. És most, amikor a Hölgyel ez a hosszú beszélgetés folyam volt, felhívtam ezer év után, vagy másfél év után B. Istvánt, hogy van itt egy történet, és örökítsük meg, ha van hozzá kedve. B. István olyan készséges volt, amilyen készséges csak lehet, maga a hölgy is nagyon készséges volt, akit felkerestünk együtt otthonában, én aztán még pluszban meglátogattam, ami többször is találkoztunk, és egész egyszerűen az következett be, ami velem korábban sohasem, hogy az ember pontosan azt érzékel, tehát pontosan, nagyjából azt érzékelhettem, amit ön, hiszen ön egyébként miért is telefonálna be egy vadidegen története kapcsán? Azért, mert megfogta, azért, mert valamiféle közelet hozzá, elsősorban a hölgy előadás módjából adódóan, plusz még ott van a konkrét történet, én is ugyanígy voltam vele, és amikor ott ült velem szemben, vagy ott állt velem szemben a hölgy, akkor rájöttem arra, hogy az a hímpor, ami ugye a lepkék szárnyát szárny és aminek a megsértésével a pillangók kevésbé tudnak repülni, vagy egyáltalán nem. Bennem az az érzet volt, hogy én ezt nem tudnám úgy megörökíteni, pedig nem vagyok rossz. Tehát nem tudnám úgy megörökíteni, mint ahogy egyébként önre hat így ismeretlenül, amikor éppen hallgatja ezt a műsort, vagy nézi, annak függvényében, hogy mihez van kedve és közös megállapodással abban maradtunk, hogy ebből nem csinálunk egy dokumentumfilmet, pedig egész fantasztikus dokumentumfilmet lehetett volna csinálni, és mégis a személyes jelenlét arról győzte meg az embert, hogy ebből a fantasztikus történetből talán pont a fantasztikus része marad ki, és marad egy, egy hihetetlen érdekes történet, de pont az az esetlegesség, az az esetlenség, ami ezekből a beszélgetésekből fakad, plusz, hogy ezek a beszélgetések mind akkor jönnek létre, amikor a hölgy akarja. Sohasem akkor, amikor én. És abban a pillanatban, hogy én akarom, ott minden másféleképpen működik, abban maradtunk, hogy nem csinálunk ebből a filmet. Ezt szerettem volna önnel megosztani. Hát igen, mert ö, emlékszem, a, amikor a hölgy a villamoson összeismerkedett egy úrral és kapott egy üvegtárni. Tehát, hogy mennyire más volt a, a hangja, a, a, az érzései, a, akkor utána ugye jött ez a kétségbe, ez a telefon, hogy nem engedik be a, az országban, mert hogy nem jó a, az oltás, és ebben teljesen igaza van, hogy akkor abban a pillanatban ö, van ennek hatása az emberre, én valamilyen szinten én azért érzem át a hölgyet az én lányom apjában. Élt. Most már másfél éve nem találkoztunk. A tavaly, tavaly ö, utaztunk volna, de hát a COVID miatt nem utaztunk, és, és ő sem, sem tudom munkája miatt jönni. És én ezt teljesen átérzem, ezt az érzést, hogy jó-jó minden nap beszélek a lányommal. Van úgy, hogy többször is, de nem tudom megölelni. Mekkora kínez? Nagy. Nagyon nagy, nagyon nagy. és a, azért is jelentkeztünk egy dolar voltásra, meg, meg mindenre, hogy, hogy minél hamarabb lehetőségünk legyen arra. Valójában objektíve most mi akadály ez a ma 2021. április 26-án, hogy találkozzanak? Hát részben a munkánk, hogy hogyan tudunk elszabadulni a munkánkból, de nem, inkább ez az egész, ez az egész fortúra, hogy most, oda megyünk, akkor ott éppen milyen kabályok vannak. De most egy kicsit azt beszéltük meg, hogy eltoljuk ezt az egész utazási tervet őszre, hogy addigra jobban letisztulnak ezek a dolgok. Most például nekem ezek információk voltak, amit a hölgy mondott, hogy oda megy, és akkor két-hét karanténban kell hennie el. Jó, ja, hát ez nem Izraelre tudom. vonatkozik, minden ország Izraelre, igen, és igazából nem tudom, igen, hogy... Ugye, Angliában tudtom van ő... valami karanténhotelbe kéne mennie, igen, aminek ott, a költségét ott, önnek kell fedezni, ami szintén nem kétfél. Igen, egy két kónappal ezelőtt így volt, hogy... A másik meg... Én, ha utazom, nem hosszú időre utaznék, hanem csak mondjuk egy maximum egy hétre. Hát ott akkor is a tíz nap, két hét karantén oda, akkor utána hazajövök megint két hét. Nem tudom most milyenek a szabályok, mert ezt, ez, minden letettem erről az utazásról, ezért ezt annyira nem követem. De, de eddig inkább befadályozott az utazásban, hogy ott karantén, itt karantén. Ha oda megyek, akkor ugye ott programot nem tudunk, de hát a lényeg az, hogy egyáltalán megöleljem, de hát majd eljönemek itt az ideje. El fog jönni. Kicsit ez a mostani történet olyan, mint ugye az az afrikai történet, ha az afrikai volt, amikor a szerelmesek ugye úgy maradnak életben, hogy az egyik, azt hiszem, hogy a fiút valami büntet, vagy azért, hogy a, hogy a lányt megkapja, egy hegyoromra viszik föl, eh, ahol roppant hideg van, és mesztelenre vetkőztetik, és akkor egy másik hegyoromra felmegy a szerelme, ott tüzet rak, eh, és ennek a látványával tartja életben a szerelmét, aki így nem fagy meg. Nagyjából Abból ilyen eh, ennek az Izraelbe tartó hölgynek a története, hogy az emberben ott tartja a lelket, és e tekintetben dokumentumfilm nélkül is tökéletesen betölti azt a szerepet, ami ilyen szerepel egyébként egyáltalán nem rendelkezik, hiszen amikor először betelefonált, akkor nem ez volt a célja. Dönnél így működik, nálam is így működik. Köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm. Mi hamarabb találkozást. Viszontlátásra. Köszönöm, viszontlátásra. Once there was Got into accident and but back said that it was from when the Kazakh smashed so hard. Mm -hmm. Once there was this girl who wouldn't go and change with the So with my son. az első telefonálót szeretnék hozzászólni. Én elmondó vagyok, hogy ne szóljunk hozzá. Tehát mindenki jöjjön elő és saját történettel. Ez a van itt egy telefon, és aztán én hozzászólok az első telefonálóhoz. Ez más műsornál működik. Nálam nem. Nem akarom a kedvét szegni, de ezek a telefonok nem azért vannak, hogy ezeket darabokra szedjük. Ez meg annyi csoda, meg annyi kavics, de hagyjuk ezeket a kavicsokat békén Találjunk mást Mindenkinek van saját kavicsa Ha úgy gondolja, hogy van Hívjon vissza, ha nem Akkor sajnálom, hogy ezen a módon Elijesztettem ettől a műsortól De megvolt rá az okom the church, lay, shook, jó reggelt! Igen, jó reggelt! Én vagyok, a kavis, amit tartom elmondani. <laughs> hogy A járvány értenek a hiányosságára tartott rá, ami Magyarországon történik. Mert kevés az oltás, szűrni kéne a szűrés nálunk ingyenes kéne, hogy legyen, ahogy például Ausztriában is szólt tegnap láttam, ingyenesen folyamatosan. Mi, különben... mi a történet? Történetem? Történetem. Az... Köszönöm szépen. Nem szeretnék itt most egy személytelen kritikát. Kétszer lépett ugyanabban a folyóban. harmadszor tegyek. Valamint a János 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott TV és rádió műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés. a önök is szeretnének meglepetést okozni, maguknak nekem 061-911-168. engem ma engednek ki kórházból egy szatézis műtét után, és boldog vagyok, hogy újra tudom ezt hallgatni. Na még egyszer, hogy honnan nem engedik ki? Ma engednek ki ja, jó, kórházból. Egyébként nem hallok jól, igen? Igen. Én műtétem volt, és túléltem, és túl vagyok rajta, és boldog vagyok. Meg, meg tudom érteni, melyik kerületben van a kórházban. A, lehetséges, de közben a hangja is elment. Most mondja azt, hogy mikrofon próba 1-2-3? Jó, akkor majd hívjam vissza, mert időnként állítólag a Bluetooth-szál, van problémá, most viszont eltűnt. Jó reggelt. Jó hogy itt vagyok? Visz... Oké, okay. akkor ezek szerint ez egy olyan operáció volt, amely COVID ide, COVID oda, miközben e, elvileg egy halasztható műtét mégis megcsináltak? Saját zsebre, saját ez zsebre. egy, ez egy Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És egy nagyszerű orvos, Eleve a Hangodi ott... professzor istállójából, úgyhogy. Úgyhogy jó ezekben voltam. Eleve arról volt hogy itt lesz, vagy pedig ha nincs Covid, akkor máshol lett volna? Hát miután majdnem két év a az a Zuzsokiban, úgyhogy így a család összedobta, és, és vállaltuk, hogy, hogy meglegyen most. Melyik tér? Bal. Akar ahhoz kommentárt fűzni, vagy az, hogy most szabadul, felszabadultabbá teszi annál semmint, hogy bármilyen kritikus mondatot is mondjon arról, hogy végül is ez csak pénzért lehetett megoldani? Hát nem tudom, nem tudom. Azokat sajnálom, akik nem tudják megoldani, és mit tudom én két évig még így szenvednek, mint ahogy én kínlóztam. Én ezt értem, de nem ezt kérdeztem. Én azt kérdezem, hogy van-e erről bármilyen mondandója, vagy most annak körül futni is tud? Ő még nem, de, de, de szépen tudok menni már ilyen járókával, úgyis megyek rehabilitációra, mert általában az első két hét a legfontosabb, hogy olyan lesz a térdem utána, hogy most bejáratom és beállítják. Milyen és volt előtte? Fontos. Hát nagyon nehezen boldogultam, nagyon nehezen boldogultam, és mindent követtem, hogy ne kelljen, tehát PRP kezelés, kisebb műtét, de, de elkerülhetetlen volt végül is. Mennyibe kerül egy tért? Ez most másfél millió forint volt. És hogy van a, másik? Hogy van a másik térde? A másiknál még csak ilyen kezdődő valami. Tudja miért úgy, kérdezem, hogy... hogy abban is benne Igen? van -e a másfél millió plusz infláció? <gül> nem tudom, de van ahol még drágább, úgyhogy ez még egy ilyen... Nem, én most ezzel nem viccelődtem, de nem... De, de, de, de. Tá, tá, Távoláljon tőlem. Igen. Azt mondja meg nekem, hogy ebben a mostani pandémiás periódusban mennyire befolyásolta önt az, hogy egy kórházi kezelés, let legyen bármilyen gondos, let legyen bármilyen szakszerű, milyen potenciális veszélyforrás a tekintetben, hogy az ember kap egy új térdet, de kap hozzá egy olyan betegséget is, nevezetesen a Covid-ot, amit egyébként el tudna kerülni. Ott volt-e önben, vagy azt mondta, hogy ezt megkockáztatja a szerencsé, az Isten, a sors megfelelő rész aláhúzandó, majd dönt ön felől. Egyfelől már bennem volt két kínai, tehát a második kínai után is, a két hét után választ. E, nem volt feltétel, de, de én így éreztem, hogy azért ez így jobb, ha így van. És amikor bejöttem itt, azzal kezdtem, addig fősejtem az osztályra, amíg megszültek lent, COVID-ra, tehát negatív voltam. A, amelyek rehabilitáció ott is azzal kezdenek, hogy megszűrnek, megnézik a Covidot ot plusz, ugye kötelező az oltás, az, él, az élő oltás, tehát hogy már a másodikon is túl vagyok több héttel. Van neve a térdének, vagy csak abból adódóan, hogy ez egy új térd, nem mondta neki azt, hogy Petikláré vagy Sündisznócska? Tehát... Még, még idáig nem jutottam el, mert azért elég keserves volt az első három-négy nap. Feszül, szóval nem, nem egy lányhálom. Tudom mondani. Emlékszik arra, amikor megtanult járni, vagy ilyenfajta távoli emlékezete nincs? Uh, nincs, nincs, ennyire nem, nem, nem, nem. Apukám azt mondta, hogy az embernek két gyerekkora van, de abból csak az első szép. Maradjunk abban, hogy abból adódó, mert új térdet kapott, az nem jelenti az önnél második gyerekkort, az sokkal később lesz. Tanulja meg járni. Igen, igen. Köszönöm szépen, és örülök, hogy újra tudom hallgatni. Köszönöm szépen. Okay. Ezben a sorrendben, viszont lássuk. 061, 9, 168. Never quite said what I wanted to say to you. Never quite managed the words to explain to you. Never quite knew how to make them believable. And now the time has. 1911, 168, ma 2021. április 26-án hétfőn 8 óra 14 perckor. flágerlistának az ismertetésébe, vagy hívnak? Na jó, amíg nem hívnak, addig mondom. Ismét elkészült az a lista, ami az igegyatta a világán semmire sem alkalmas, de valamit mégis mutat a semmim kívül. Ez pedig nem más, mint hogy a 168 óra Facebook oldalán az elmúlt egy héten megjelent hírekre való reagálások számából adódóan készítek egy slager listát. Természetesen önmagában az befolyásoló tényező, hogy végül is milyen híreket jelenít meg a 168 óra a szerkesztősége, amire én semmilyen rálátással nem bírok, és nem is gondolok ezzel kapcsolatban semmilyen kritikus vagy nem kritikus tevékenységet kifejteni. Az én reszortom az, hogy az elmúlt egy hét eredménylistáját mondjam el, az alábbiak szerint 15 egy április 23-án megjelent hír amelyet a 168 óra Facebook oldala közölt az MTI-től átvéve Gyurcsány Ferenc milyen vicces miniszterelnök úr ez a 15 a sorban 236 kommentárral a 14. a sorban, egy április 24-én megjelent hír, Kassler szerint el kell tudni olvasni a saját írásaimat. Bizakodóak az egészségügyi dolgozók, ez egy MT uh, hír. Ez a 14. a 249 szavazatával lett a 14. -dik. A 13. egy április 21-én megjelent hír. Ezt a Hot Magazinból vette át a 168 óra Facebook oldal. A 253 kommentárt nyert a várkonyi Andrea hozzá megy mészáros Lőrinchez. Hír. 12. lett egy 168 órás hír, április 24-ei. Gyurcsány Ferenc figyelmeztet arra, hogy csalók élnek vissza a nevével. Ez 255 kommentárt kapott. 11. helyen egy április 23-ai hír, ezt a Kejfejancsiból vette át a 168 óra Facebook oldala 259 kommentárja volt. Navracsics, akkor lennék boldog, ha a Fudán és a Ceúj is itt működne. 11. 259 szavazattal. 10. a listán, a április 23-ai hír, amit az RTL klubból vett át a 168 óra Facebook oldala, nevezetesen, hogy a 18 év alattiakat is beoltják, ez 265 kommentárt ért, és ezzel a tizedik helyre futott be. 9. Egy április 25-ei hír, 275 kommentárral, a 168 óra Facebook oldal a magyar távirati irodából vette át, hogy Gulyás Gergely szerint Magyarországon modell értékű a demokrácia. Ezt mondta a kancellária miniszter, ezzel a kilencedik helyre került. Ez a hír abból adódóan, hogy 275 kommentárt kapott. Nem meg 275-en kommentáltak, mert hogy egyébként itt a kommentárszám, és az, hogy ebben a kommentárszámban hány részvevő van, ezek közel sem fedik le egymást. Ez egy külön fejezet, biztos, hogy nem ma lesz erről részletesen szó. 8. a listán, egy április 23-ai hír, ezt az mt ből vette át a 168 óra 282 szavazatot érte, tehát átjátják, hogy azért alapvetően a 200 és 300 közötti szavazatszámban lehet bekerülni, aztán a többi az kiemelkedő és nehezen követhető mi alapján alakul. Orbán Viktor, szombaton nyithatnak a teraszok jövő hét közepétől meg minden más. Ez a jövő hét közepe, ez ezen a héten szerda vagy csütörtök, ez a nyolcadik helyezést ért el, 282 kommentárral. Jáprilis április 25-ei hír lett a hetedik, 283 kommentárral, tehát összesen egy kommentára volt több. Könnyen lehetséges, hogy ma már nagyobb az eltérés. Én ezt tegnap este készítettem 10 óra után, amikor már, vagy amikor még nem lehetett tudni, hogy a Real Madrid Betis mérkőzés hogyan végződik. Orbán a teraszon, nem magában, hanem Rogán Antallal. Sörözött, ez 283 szavazatot kapott, 283 kommentárt pontosabban, és a hetedik helyhez volt elég. Egy április 21-ei hír, a hatodik helyen 296 kommentárral, 168 óra lapos föl díjat Szentgyörgyi Albertnek, ez 296 kommentárral, a hatodik, ötödik Tóth Csaba etikai vizsgálatot kezdeményez 6 házi ákos. Ellen túl Csaba holnap lesz 8 óra után házi ákos, csütörtökön lesz 7 óra után. Ezt a Kejfe Jancsiból vette át a 168 óra Facebook oldal, ezzel az 5. lett. Nem azzal, hogy a kejfejancsiból vették át, hanem azzal, hogy 786 kommentárt kapott. Tehát itt is lehet látni, hogy milyen ordító különbség van a hatodik helyi között. 296 kommentár, valamint az ötödik hely között, ahol 786 kommentár kell már ahhoz, hogy az ötödik legyen. Ahhoz, hogy valaki a negyedik legyen, mint hírához, 961 kommentár kellett a múlt héten. Ez egy, ez egy október, április 24-ei híremt a Blikből vett át a 168 óra külföldön házasoltat össze Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc. Ők imáron másodszor vannak jelen a slágerlistán egy is ugyanazon hír kapcsán, csak eltérő cikkekről van szó. Dobogós harmadik hely. Április 22-én a Kejfejancsiból átvéve immár, tehát ez a harmadik hír, ami az első 15-ben benne van. Gratulálok Kejfejancsi, gratulálok a nézőknek és a hallgatóknak. 1194 kommentárral Zója Katarova, nem elég az átoltottság ahhoz, hogy megfékezzük a járványt, ez tehát a harmadik helyen 1194 kommentárral, április 22-éről. Április 20-ai a hír 1336 szavazat, ez a második helyhez volt elég, a magyar hírlapból vett át a 168 óra, moziba, fürdőbe, szállodába, Uh, uh, csak a védettségi igazolványal lehet majd menni. Ez tehát egy április 20-ai hír. És az első helyen egy április 22 i hír, immáron egy és ugyan uh, azon hírrel kapcsolatban 2121 kommentárral 2121 a blikből átvéve 168 óra várkonyi Andrea, a párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok. Ez volt tehát az elmúlt hét 15 legtöbb kommentárral ellátott híre. 061-911-168. Ma 2021. április 26-a hétfő van, a pontos idő 8 óra 23 perc. Monday morning you show the 061 egy 9 111 168 Jó reggelt! Fiala úr! Érdeklődnek, hogy uh, szokta nézni a bájás érted? A... Hát nagyon ritkán. Tud, tudom, hogy Menzer Tamás volt legutóbb a vendég, és ez untig elegendő volt ahhoz, hogy elkapcsoljak, mert hogy Menzer Tamáshoz már-már már baráti szálak kötnek, és miután az elmúlt időben a politikai megnyilvánulásai okán... Tehát, Jobbnak véltem, ha elköszönök. Uh, így ha, egy percet haláltam belőle összesen. Uh, én szoktam nézni, hogy kíváncsiság nem pontjából is, még több nézőpont. Uh, ezek hát akkor nem látta tegnap véleményre ennek kíváncsi. Tehát elhangzott, hogy az amerikai elnök egy idióta. Ó, hát ez nem Aztán először hangzott. Ez nem, ez, ez nem először hangzott el. Ez viszont ja, el, ért, visszatérő dolg. Uh -huh. Hogy ez normális rendszertközi sajtóban, ez megüti az amerikai a küszöbét vagy, vagy ez egy teljesen normális nem rendszertközi sajtóban, hogy le lehet idiótázni egy ilyen műsorban egy amerikai Egyesült Államok elnökét, vártállástól függeslenül. Amikor hallgatok, akkor azért hallgatok, mert gondolkodom... Érdemes lenne Bajer Zsolt munkássága kapcsán megkeresni azt a pillanatot, amikor a korábbiakhoz képest is jobban elszabadult, mint addig. Mert Bajer Zsolt nyelvezete mindig egy egyéni nyelvezet volt, de azok a kvázi szélsőségek, ha ez egyáltalán szélsőség, amire ön itt most utalt, ez nem volt mindig jelen. Engem ez sokkal jobban foglalkoztat sem, mint hogy egyébként az amerikaiak inger küszöbét ez elérje, vagy sem, hiszen ez alapvetően nem az amerikaiak inger, tehát nem inger küszöbére kíváncsi, hanem arra, Vitrainak arra a vitathatatlanul elégülhetetlen mondására, hogy tényleg van -e egy jelentős réteg, vagy egy pregnáns réteg, vagy egy réteg, amely fontos, amely erre iszik. Én nem tudok önnek válaszolni. Uh -huh. Tehát én azt tudom önnek mondani, hogy az amerikai elnököt eh, egy filmben, de egy a tévéműsorban is bármikor le lehet idiótázni szerintem akkor, hogyha annak megvan az argumentációja. Tehát, hogyha az ember eh, egész egyszerűen egy olyan eh, levezetést kap, ami után egyébként nem is szükséges a műsorvezetőnek leidiótázni az amerikai elnöket, mert ön e saját maga az elhangzottak alapján a tévedés minimális kockázatával megállapíthatja. Ezekben a műsorokban ez a levezetés hiányzik, itt valójában szájaskodás van, amely szájaskodásnak az elfajultsága és a szájaskodásnak ennek a, tehát, hogy ennek a szabadon burjánzását, én ezt meglepetéssel nézem, időnként egyébként ez más közegben is van, nem kizárólag a Bajersóban. Amit kérdez, az nem érdekel, tehát fogalmam nincs, hogy hogy viszonyulnak hozzá az amerikaiak, nem is érdekel, azt látom, hogy uh, ma már lehet úgy beszélni, hogy ön most ide betelefonálni közben naponta hangzanak el olyan mondatok, amelyek fölött évekkel ezelőtt, uh, tehát nem szóvá tettük volna mondván pontosan az, amit ön mond, hogy normális Hogy ez volt az inger küszöbnek a változása, vagy pedig az, hogy ezeket a mondatokat ma már konzekvencia nélkül le lehet írni, vagy le lehet, el lehet őket mondani, mert fel lehet jelenteni ezeket a műsorkészítőket, de hát az ember mégse a feljelentéssel reagál ezekre a mondatokra elsősorban, hanem a, a saját jó érzésével Erre nem tudok mit mondani. Tehát én általában úgy szoktam reagálni erre, eh, amit ő szóvá tesz, hogy kikapcsolom. Mm -hmm. Értem, akkor ezek szerint ez lesz az új normál. De, ez, de ez, nem, ez nem tegnap óta van, ez már viszonylag hosszabb ideje van. Uh -huh. Akkor van, én csúsztam bele az első alkalommal, vagy az én inget küszöbön változik, De teljesen, de de, de, amit, amit jelzett önnek a készüléke, ami a fejében van, az teljesen jól jelzett, de hogy az, hogy erre ön hogy reagál, az abszolút önön múlik, és az sokkal fontosabb, mint hogy egyébként ez hogyan viszonyulnak az amerikaiak. Köszönöm, hogy megtaláltuk Jáncsot. korábban például rendszeresen előfordult. én például a Puzsérékkal így ismerkedtem meg, hogy, hogy, hogy utánam voltak, beszélgettünk, hallgattam őket, elhangzottak mondatok, nem értettem őket, és elkezdtünk beszélgetni. Ha neten ilyen műsorok lennének itt, a 168 órának az online műsorjában már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy szóvá tenném, mondván, hogy mi van hozzá, van műsorigazgató, van programigazgató, van ilyen szerkesztő, olyan szerkesztő, miért kell nekem mindenbe beledugni az orromat, függetlenül attól, hogy van róla véleményem, és adott esetben nem más a véleményem, mint az öné. Önmagában az, hogy erre fölfigyel, fölkapja a fejét, ez szól valamiről. Uh -huh. Uh, próbáltam megnézni, a... nem szeretem az oldalakról beszélni, hogy a másik oldalon is vannak ilyen hangok például, mint, mint ugye jobb oldalnak, Bájer Zsolt, és igen, mert Kuzsét, ha tekinthetjük, bár nem raktam egyik oldalra se, de inkább az ellenoldal. Uh, neki is van egy, egy hang, uh, hát egy hangja, vagy egy, egy értesebb, de, de talán tőle nem hallottam még ilyen ilyen típusú megnyilvánulást, ami, ami ennyire az én képülőkben felkapcsolta volna a gombot. Én, én, hallottam, hát, nem, áll, -e. én hallottam, de nem, ez nem személyre kell, hogy kihegyezve legyen attól, hogy kihozzuk őket döntetlenre, attól még a dolog nem döntetlen. Azt értem, csak nem tudom, hogy van-e a másik oldalon ilyen típusú hang, vagy én mentem el még eddig mellette. Jó, nekem egy sor el nem történetem az, amikor a Facebookon egy ismerősöm, akit régóta ismerek, és aki az egyik ellenzéki párthoz köthető egészen minősíthetetlen dolgot mondott, és amikor valaminek kapcsán beszéltem a párt elnökével, teljesen mindegy, hogy melyik párt, és teljesen mindegy a történet, akkor az illető azt mondta nekem, ez kvázi le is fegyverzett, attól még nem lett normális, azt mondta, hogy ő erről mind tud, el tudja helyezni a fontossági sorban, de az a helyzet, hogy ez az illető akkor, amikor a párt nehéz helyzetben volt, olyan elévülhetetlen cselekedetei voltak, ami kvázi felhatalmazza őt, de még egyszer mondom kvázi, hogy ezt tegye, nem ért vele egyet, de a múltbéli érdemei okán. És ezen súlyosan elgondolkodtam, és nem tudtam vele mit kezdeni, de megértettem a történetet, és onnantól kezdve másképp néztem az illető és a kommentárjaira, független attól, hogy továbbra sem értettem vele egyet, én egy dolgot tudok ö, pszichológiailag elképzelni, függetlenül attól, hogy ezen a csatornán van egy hivatásos pszichiáter, én egy ilyen botcsinálta vagyok. Ö, ez energia és érzelem elterelésre E, alkalmas. Tehát egész egyszerűen, hogyha azt nézi, hogy adott esetben ez a 2100 vagy 700 vagy 800 vagy 600, tehát azok a kommentárszámok, amelyek már kiemelkedők, amik az első öthöz kellenek, azok hogy jönnek létre, akkor azt látja benne, hogy ott pár hangadó embernek e, a tevékenységét e, követheti és érheti tetten, és hogy ez a fajta uh, dolog, hogy ott ott válnak ki, és ott, ott vannak ilyen számban uh, kommentárok, és hogy ilyen mértékben talán bármit is tud -e egyesíteni, még akár a negatívum, vagy a negatív megközelítése révén és Bajz Zsolt, ezt nem tudom kizárni, hogy ez egyébként mire jó, ezt nehezen tudnám megválaszolni, de van egy ilyen csomósodási pont, ami adott esetben valamivel kezelhető, adott esetben mozgósításra alkalmas. Ilyenek jutnak az eszembe. Uh -huh. Azok, akik langyosak, azok ilyen hatással nem bírnak, függetle attól, hogy a langyos és a Bayer nem feltétlen összehasonlítandó, mert attól, mert valaki meleg, mármint a, a szövegét tekintve is forró dolgokat mond, attól még nem biztos, hogy bölcsességeket mond, mint hogy egyébként attól, mert valaki langyos vagy hideg, az nem feltétlen okosság, de annak minden esetre ilyen jellegű mozgósító ereje nincs. Bajer Zsolt egy aktivista. Tehát én Bajer Zsoltra már rég nem újságítom, íróként nézek, hanem aktivistáként és aktivistaként szerintem betölti a hozzáfűzött reményeket. Én láttam őt és azokat, akikkel ő szoros kapcsolatban tart, különböző ilyen haknikon mesiásként követik és mesiásként hallgatnak rá. Igen. Ö, nem maga tett, egy úr. polgári kör, mm -hmm. tehát a, a Bayer az egy polgári kör, nem is egy kis polgári kör yeah. tőlem idegen uh, uh -huh. személyes véleményem Bayer úrról hogy, hogy uh, nyilván az extremitása mellett, hogy vannak azért jó pillanatai, remek írásai vannak, független attól, hogy, hogy milyen beállítottságú csak uh, ezeket a kifagadák. De azt jelenti hogy egy aktivista az így működik Uh -huh. Uh -huh. Az nagy kérdés egyébként, hogy tudná a Bayern nem aktivistaként élni. Hallaványlag győzőm nincs, ehhez nem ismerem elég jól. Mindenesetre kár az ember él, mert kár. Kár. Függ kár. Függel, igen. Jó, Köszönöm szépen a véleményét. Kár, kérdő, de kérdő. azt gondolja hogy igen. én látom azt a politikai haszonszerzést, látom azt a cinizmust, ahol egyébként valaki, mint egy színpadi szerepet tudja ösztvinni. Bármennyire ihetetlen. Uh, hipotézis, hogyha ön pártot alakítana, kitálítana maga mellé aktivistet, bevállalná Bájer, soha tudtok kérni önt, hogy ön képviselje. Ismét, vagy, csak arra tudok, ismét csak arra tudok utalni, nem alakítanék pártot, de nem fogom kikerülni a kérdését. És sokszor beszélgetek politikusokkal, ha szóba állnak velem, és teszek fel neki kérdéseket, mert kíváncsi vagyok. Akár hiszi, akár nem, kölcsönösen, oda-vissza annak függvényében, hogy éppen ki van a hatalmon, olyan módon, amit én a műsoromban személy szerint nem idéznék, hiszen nem ezért mondják el nekem, megtisztelő a bizalmuk, kicsit, mint a kártyabár, kicsit olyan, mintha a Finkelstein-nel lennék kapcsolatban, elmondják azt, hogy adott esetben ők ugyanígy cselekednének, miközben egyébként ezt ők ellenzéki oldalon kifogásolják. Tehát azzal nézzen szembe, hogy amit ön kifogásol, és amit ma az ellenzékben valaki kivogásol, az könnyen lehetséges, hogy nem ugyanebben a formában, de sok szempontból hasonló módon követnie, ha hatalma lenne. Amiben nem a sárga irigység van benne, hanem az, hogy ilyen mértékben változtat a hatalmi pozíció. És ez most nem az üléspont és álláspont és nehézség. Nem. Vita a kérdésemre, Nincs, nincs, nincs ilyen. Tehát én a Bajás Zsoltot és a, a Puzsért is sengedném se be a lakásomba. Nem. És nincs az a, nincs az a, az a, az a, az a cél, aminek következtében. Ha azt kérdezi tőlem, hogy amik a klasszikus példa, ugye ami a, a, a nagyon régen elhangzott klasszikus példája, a Kejfejancsinak, hogyha lerobbanna a Bayer, vagy lerobbanna a Puzsér autója, és az lenne a kérdés, hogy beállnék-e megtolni, hogy el tudjon menni, biztos, hogy beállnék megtolni. azt már elkerülném, hogy megköszönni, Az elől kitérnek. tehát hamarabb bejönnék, de, de az biztos. Emlékezzen vissza, hogy ez a konkrét példa Orbán Viktor és Horny Gyula, vagy Kovás László, hogy nehogy már az legyen, hogy lerobban bármelyikük autója, ön megtolja, majd hirtelen megköszön, és azt mondja, jé, ha tudtam volna, hogy ön az, akkor nem segítettem volna. Tehát remélem, hogy ide sose jutok el. Reméljük. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, szép napot. Sure feels nice You can take me anytime Egy 911 168 ma 2021 április 26-án, hétfőn 8 óra 38 perckor. Jó reggel. Jó rejegesztem a forrációt. Nem Szépen. tudom, nézted éjszaka valam hogy az oszkárdi átadás? Nem én. Hát miért nézek egy oszkárdi átadást, amikor nem Na. tudom filmekhez Így különni. van, ez az. Erről most szólt. Képzeld, nézd, enge negyedhatig végignéztem. Szembe, hogy ennyi erről erőtletesebb, görcsösebb dolgot, ahhoz, hogy nyolc filmet jelöljek, egyet se lehetett látni, de lehet, hogy a Netflixen egyet vagy kettőt lehet nézni, de én nekem nincs meg, nem is akarok nézni olyan filmeket, csak moziban szeretnék megnézni. És kérlek szépen, ahogy, ahogy ez az egész le, lezajlott, hát ez borzasztó. Én a de, meg a de, Péter, Ne fél... felejtsd el, hogy valójában ez ugye valaminek az életben tartása kedvéért van. Neked, neked. neked hát ne felejtsd el, hogy neked nem tetszett, de ezzel együtt végnézted. Én bele se Végnéztem. néztem. Én csak Doldra. a warpix akartam leadni az Oscar, de azt már nem találtuk meg a Szent Iványival a Youtube-on, úgyhogy Igen. nem tudtunk se az Albert Györgyire, se az Oszkára így emlékezni. Igen, én pont azért néztem végig, hogy, hogy hogy kommentálják itt, a szokták, a, a, a, a szölöskei, a, a, a, a, a szölöskei a, meg a többiek, mintha mi se tört. Mintha egy 2019-es, egy 20-as, amikor én a gyózt filmből hatot előtte már láttam egy-három-négy egy, hónappal meg először. Tehát volt miért izgulni, volt kinek drukkolni. De itt hát ne haragudj, hát ez hely volt az egész, tovább, valami borzalom. Én az ilyenektől megőrülök. De végignéztem, persze, végignéztem, mert kíváncsi voltam, voltam, egy dolog, törnyű volt, törnyű borzaszó. Hát ez van. Na csáv, szia. szia. Ebben benne volt a teljes Horváth Péter. Horváth Péter ellentéte Misike, aki az én lkm nézte az augusztus 20-ai játékot majd x idő után közölt, hogy nézem, de unom. Misike jóval fiatalabb volt akkor, mint most Horváth Péter. 061-911-168 See, when two in the morning comes around, my baby comes around for me. Someone come, come my son. Watching the men always looking down Sometimes I feel like an animal Innocent staring down No one looks me in the eye They say for the bird's inside 061-911-168 Beállás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi volt az előző remegzene? Az előző remegzene is Erőszám, minden nap kísérletűvisar, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 35 hét után, de még 7 óra előtt találkozunk. Jelenlétemben durvá még 7 percig, ha hívnak akár tovább. 061 168 Távol létemben Dörök is, D-Kis-R pont Fiala Janos, a nevem kukac@gmail.com 1-911-168 először. 911 168 könnye valószínűleg, hogy másodszor és harmadszor, mert ugye a gitárszólóban már nem lehet beletelefonálni, ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy legfejebb a legvégén 6, 1, 9, 11, 168. senki többet A koronavírus gophod hun 9 óra 3 perckor nincs még kint az amiért az ember 7 reggel leginkább rászakot keresni Megvárom, hogy tényleg 9 óra, 3 perc legyen. Viszont hallásra!